Вахат! Якщо людина принесе клятву і звінувачуватиме у вбивстві іншу людину, але не зможе цього довести, то звінуваченого слід – вбити. Якщо криго ламамо гріжти оркана, вряд лише він буде живим. Якщо криго ламамо грієш ти орка – не чи він буде живим. Якщо кірзаками ступаєш по лісу, то не зможеш не забрудити їх. Якщо ти видернеш своє волосся, то ніколи не вставиш назад. Якщо ти видерниш своє волосся, то ніколи не вставиш назад І твоя голова, кай завжди пандрує, куди посадити твій зал. Правда завжди одна Це зрекла зрікла паріон. Мріяла завжди вода. Україною в нашій вправи Тутан Камон Я знав одну націю, що завжди обирала життів В домі було десь місяць но вона обирала життів вона заклиналася кров'ю, але й було все одно. Якщо б ти знав цю націю, то проглотив би свій махшанський язик. Якщо б ти знав цю націю, то проглотив би свій махшанський язик. Тепер перестань виносити бруд, та розкидати своло Правда завжди одна, це і зрекла фаріон. Прияла завжди вода, щоб країною нашою правили. Тут та Так ні одна, Цей З рікла парив, Мріяла завжди вода, Ще країною є в нашої управленні. Якщо людина кине на людину звинувачення в Чародійстві і не доведеться, то той, на кого кинути звинувачення в Чордійстві, повинен піти до річки і кинутися в Чортомлин. Якщо чортомлин ним заволодіє, то той, хто звинувачував, може забрати його у будинок. А якщо чортомлина очистить цю людину і вона залишиться непошкоджена пошкоджена, то того, хто кинув на неї звинувачення в чародійстві, потрібно вбити. Той, хто кидається в чортомлину, отримає будинок того, хто його звинувачував. Салата, якщо людина виступить в судові справи для свідчення по злочину і не доведе на сказаних неослів. То якщо це судова справа про життя, то цю людину потрібно вбити. Або якщо ж вона виступила для свідчення в судовій справі по хлібу або по сріблу, то вона повинна понести покарання, що повердається в такій судовій справі. Хамса, якщо суддя буде судити судову справу, винести рішення. Виготовить документ за початку, а потім своє рішення змінити. З цього суду потрібно звинуватити в зміні рішення. Він повинен сплатити суму позову, пред'явленого в цій судовій справі. В 12-кратному розмірі, а також повинен бути на зборах, скинути за свого судового крісла. Він повинен повертатися і засідати за суддями на суді. Цита! Якщо людина вкраде надбання дажбога або палацу, то цю людину потрібно вбити, а також того, хто прийме з його рук вкрадене, потрібно вбити. Сиба, якщо людина купить з руки сина людини або з раба людини без свідків і договору, або візьме на зберігання чи срібла чи золота, чи раба, чи рабиню, чи вола, чи вівцю, чи віслюке, чи... Щоб це не було, то ця людина — злодій, її потрібно вбити. Фаманя. якщо людина вкраде чи вола, чи вівцю, чи вісляка, чи свиню, чи човен, то якщо це даж божий або палац, вона може віддати це в 30-кратному розміру. А якщо це належить мушкеному, вона може в 10-кратному розміру відшкодувати. Якщо ж злодію нема чим віддати, то його потрібно вбити. Тиса, якщо людина, в якої щось пропала, схопить річ в руках іншої людини, і той, в чиїх руках буде схоплена пропавша річ, скаже, мені, мовляв, продав продавець, я купив, мовляв, при свідках. А господар пропавшої речі скаже, я, мовляв, представлю свідків, які знають мою пропавшу річ то покупець повинен привезти продавця, який продав йому річ, і свідків, про яких він купив. Також і господар пропавшої речі повинен привезти свідків, що знають його пропавшу річ. Судді повинні розглядати їх справу, а свідки, що знають пропавшу річ, повинен розповісти перед Дажбогом те, що вони знають. І тоді продавець золодий, його потрібно вбити. Господар пропавшої речі повинен отримати свою пропавшу річ назад. Покупець повинен отримати зважене ним срібло з будинку продавця. Ашари. Якщо покупець не приведе продавця, що продав йому, і свідків, про яких він купив, а тільки господар пропавшої речі приведе свідків, що знають його пропавшу річ, то покупець-злочинець, його потрібно вбити, асподар пропавшої речі повинен отримати свою пропавшу річ. Ільф, якщо господар, пропавшої речі не приведе свідків, що знають його пропавшу річ, то він брехун зводить на клеп його потрібно вбити. Наш, якщо господар чужої речі пішов до долі, то покупець отримав в п'ятикратному розмірі пазов, пред'явлений в цій судовій справі в будинку продавця. Хваташ, якщо свідків цієї людини немає поблизу, то судді призначають цей строк до спливу. Шостого місяця, якщо на шостий місяць вона не приведе своїх свідків, то вона брехун, повинна нести покарання, яке покладається при такій судовій справі. Арбатаж. Якщо людина вкраде малолітнього сина людини, то її потрібно вбити. Хамстаж, якщо людина виведе за міські ворота слугу палаца або служницю палаця, або мушкеному або служницю мешкинума, то її потрібно вбити. Сетаж, якщо людина укриє в своєму будинку збіглава раба або рабиню, які належать палацу або Мишкинуму, і не виведе їх на клич Глашата, то цього господаря будинку потрібно вбити. Сиботаж, якщо людина впіймає в степу збіглого раба або служницю і доставити його господарю його, то господар слу... Слу... Слу... слуги повинен дати йому два сікля срібла. Якщо цей раб не назве свого газду, то його потрібно перевести в палац, дослідити його справу, повернути його господарю його, якщо вона залишить цього раба, раба у своєму домі, а потім слуга буде схоплена у її руках, то цю людину треба вбити. Якщо слуга втече з рук того, хто його вловив, то ця людина повинна поклястися перед Даш Богом панові слуги і буде звільною від відповідальності. Якщо людина зробить пролом у будинку, то перед цим Проломи її, її потрібно вбити і закопати. Якщо людина пограбує і буде схоплена, то її треба вбити. Якщо грабіжник не буде схоплена, то пограбована людина повинна, клятвина показати перед нашим Богом все пропаше в неї. А община і рабинау на землі і в межах, які здійснено пограбування. Той винен відшкодувати йому, що в них пропала. Якщо при цьому було загублене життя, то община і староста повинні відважити одну мінус рибла йому, його родичам. Якщо в будинку людини спалахне палум'я, і людина, що прийде його гасити, зверне свій погляд на пожитки господаря, будинку, візьме собі щось з пожитків господаря будинку, то цю людину потрібно кинути в цей вогонь. Якщо Редом або Баїрум, якому наказано виступати в царський похід, не піде, або найнявши найманця, пішли його замість себе, то цього Реддуму або Баїрума потрібно вбити. Найняти цим ним може забрати його будинок. Якщо людина здійснить грабіж і буде схоплена, то її потрібно вбити. Сибаваш Рін. Якщо редом або Баїрум буде поведений у полон, будучи на царській службі, а після нього його сад і поле будуть віддані іншому і буде нести його військову повинність, то якщо він повернеться і досягне свого поселення, Потрібно повернути йому його поле і сад, і він сам буде нести свою повинність. Сома ашрин, якщо редом або Баїром буде поведений у полон, будучи на царській службі, а його син може нести повинність, то потрібно віддати йому поле і сад, і він буде нести повинність свого батька. Ти, ашрин, якщо син його малий, і він не зможе нести повинність свого батька, то третя частина поля і саду повинна бути віддана його матері і нехай мати рости його. Фалтін. Якщо редом або Баїром через тягар своє повинності покине своє поле сади будинок і буде відсутній, після нього інший візьме його поле сади будинок і буде нести його повинність протягом трьох років, то якщо він повернеться і вимагатиме своє поле сади будинок, не потрібно повертати їх йому. Той, хто взяв їх і ніс його повинність, сам буде нести її. Вахатва Талатін. Якщо ж він буде відсутній тільки один рік і повернеться, то потрібно віддати йому його поле. Сади будинок і він сам буде нести свою повинність. Вахатва Талатін. Якщо Тамкар викупив Редема або Баїрома, який знаходився в полоні при поході гетьмана, і доставив його в його поселення, то якщо в його будинку є засоби викупу, він сам повинен себе викупити. Якщо в його будинку немає засобів для викупу, він повинен бути викуплений храмом свого поселення. Якщо ж храм його поселення немає засобів для викупу, його повинен викупити палац. Його поле, його сад, його будинок не може бути виданий віддання за викуп. Салата, ава, Якщо сотник або десятник взяв людину, не підлягаючу призову, або ж він прийняв для гетьманського походу найманця і послав його в якості заміни, то цей сотник або десятник повинен бути вбитий. Або уа якщо декум або лубутум візьме пожитки редима, вчинить шкоду редиму, віддасть редиму в найм, віддасть редиму на суді більш сильним, або візьме собі подарунок, який дав редиму айтман, то цього декума або Лубутому потрібно вбити. Хамса якщо людина купить у редиму велику чи малу худобу яку дав Редму Гетьман, то вона губить своє срібло. Ситово Салатін, поля, сад і будинок Редма, Баєрумач, того, хто приносить прибуток, не можуть бути віддані за срібло. Сиба Васалатін, якщо людина купить поле, сад чи будинок рядом Баїрома чи того, хто приносить прибуток, то його табличку потрібно розбити, а також він втрачає своє срібло. Поле, сад і будинок повертається їх господарю. Сама не Васалатін, рядом Баїром і несучі подати, Податі не може відписати своїй дружині або дочці нічого з поля саду або будинку, що входить до складу його ілька а також не може віддавати їх за свою боргову розписку. Арбайін. Надітом Тамкар чи зобов'язаний іншою повинністю можуть віддати своє поле, свій сад, свій будинок за срібло. Покупець повинен нести повинність, пов'язану з полем, садом чи будинком, який він купив. Уахат уа арбайн. Якщо людина обміняє... Канюві ги крум, казах. Зеги, който Страшнія мигнят Брзо тряпва Та да се хване І накаже Спасвайте законом І кораб Вдръжте го Вдръжете го Дайте го на суд Вдръжте го De con nosotros. Presentesica la Profi Rodriguez. Salame aquí. Крум. Can you see Крум? Крум. Ви, крум? който е лежац. Чанка. Соч, спрос. Жерен си краст. Простего, вражетего, на сот. Простего, вражетего, дайте го There is come a pro who would let za Полем садом чи будинком, які, які він купив. Уахат Уа Якщо людина обміняла поле, сад і будинок, що належить редему, баїрому або несучому подати, і дав приплату, то редом баїром або несучі подати, повертається до свого поля, свого саду, свого будинку. А приплату, що була йому дана, він бере собі. Якщо людина орендує поле для обробітку і не виростить на ньому хліба, то її потрібно викрити в тому, що вона не робила необхідної роботи в полі, і вона повинна віддати господаря поля хліб, як його сусіди. Ненво Арбаїн. Якщо людина орендувала поле для опрацювання і не виростила на полі зерна, то його варто обвинувати в невиконанні обхідної роботи на полі, а потім він повинен буде віддати хазяїне поля зерно відповідно до вража його сусідів. Солатова Арбаїн, якщо він зовсім не опрацював поле, а закинув його, то він повинен віддати власнику поля зерно відповідно до вража його сусідів. А поле, що він закинув, він повинен розділити, засіяти і зорати. Потім повернути хазяна. Арба-уа-арбаїн. Якщо людина орендує на три роки ціліну, але через ліночі не обробить поле, то на четвертий рік вона повинна поле виорити, заборонувати і повернути поле господарю поля, а також відмирити йому по 10 куру. Куру – це 252 літра. Хліба за один бур. Один бур 60 краку 35 гектарів. Хамсаву арбаїн. Якщо людина віддасть своє поле землеробу за орендну плату і отримає орендну плату за своє поле, а потім аддат затопить поле чи повінь винесе жатву, то збиток падає тільки на землеробу. Арбаїн. Якщо він не отримає орендної плати, чи віддасть поле за полу чи третєю долі, то зерно, що знаходиться на полі, землероб і газ до поля, повинні ділити по домовленому співвідношеному частин. Сиба уа Арбаїн, Якщо орача, скільки він у перший рік оренди не виправдав, навіть своїх витрат, сказав, поле я знову опрацюю, то газ до поля не повинен заперечувати. Тільки цей орач може працювати його поле, а при жнивах він візьме зерно, з'їде з угодою. Соманіва арбаїн, якщо людина має на собі процентний борг, а адат затопить його поле чи повінь, винесе жатву, чи внаслідок засобів в полі не виросте хліба, то він може в цьому році хліб своєму боргодавцю не повертати і знищить свій документ. Також і проценти за цей рік він може не віддавати. Ти, Савар якщо людина взяла тамкара срібла і віддала тамкару придатну для обробки зернове або сезамове поле, сказавши йому, поле, працюй і зерно, або сезам, що будуть, збери і візьми, то якщо землеров виростить на поле зерно або сезам, тільки газ на поля повинен забрати зерно або сезам, що будуть на поле. А тамкару він повинен віддати зерно за його срібло, що він у нього взяв, з відсотками. Він також повинен відшкодувати тамкару витрати по опрацюванню поля. Хамсін, якщо він віддасть погашення боргу, вже оброблена зернове поле чи оброблене кунжутове поле, то хліб чи кунжут, що знаходиться на полі, повинен взяти тільки газда поле і повинен повернути тамкару, срібло і проценти на нього. Охат -охамсин. якщо в нього немає срібла, щоб повернути борг, то він може віддати тамка... тамкару, зерно чи кунжут в ціну срібло а також проценти на нього, які він взяв у Танкара, відповідно з гетьманськими постановами. Нен Вахамсін, якщо землероб не виросте на полі хліба чи кунжута, то це не повинно змінювати його договором. Солата Вахамсін, якщо людина була недбайливо в відношенні гребля на його полі, не зміцнив свою греблю і в його греблю Утворився пролом, і вода затопила полі сусіда, то людина у ті греблі утворився пролом, повинна відшкодувати зерно, що він погубив. Арбал якщо він не може відшкодувати хліб, то потрібно віддати його його рухоме майно за срібло. І це срібло повинні розділити між собою люди, обробленої землі, общини, хліб, якої винесла вода. Хамса Лахамсін, якщо людина відчинила свій арик для зрошення, але по недбалості, допустить, затоплення поля його сусід, то він повинен, повинен відміряти зерно відповідно до вража його сусід. Сита Вахамсін, якщо людина відчинила воду і вода затопила роботу, зробила на полі його сусіда, то він повинен відміряти по 10 гурів зерна на кожній за кожний бур площі. Сиба Вахамсін, якщо пастух не спитав згоди газди поля, згадував поле вівцем. То газда поля може зірати своє поле, а пастух, що без дозволу газди поля, поля, садував поля вівцем, поверх то повинен віддати газде поля по 20 гурів зерна за кожний бур площі. Якщо людина зрубала дерево без годи, газде саду, то він повинен відварити половини міну срібла. Якщо людина дасть садівнику поле для насадження саду, а садівник посадить сад і буде вирощувати сад протягом чотирьох років, то на п'ятий рік газ до саду і садівник ділять сад між собою порівно. господар саду має вибрати і взяти свою долю першим. Якщо садівник Не закінчив насадження саду і залишив необроблену частину, то необроблена частина повинна бути включена в його частки. вас він, якщо на полі, що було йому дано, він не посадив саду, і якщо ця частина повинна бути оброблена, Садівник повинен відміряти газді поля, прибуток від поля за роки, які воно було закинуто, як його сусіди, а на полі він повинен виконати роботу і потім повернути газді поля. Салата сетин, якщо це перелогова земля, то він повинен зробити працю на полі і повернути його газді поля. За один рік він повинен відмірити по 10 гурів зерна за кожний бур площі. Арбово садин. Якщо людина віддала садівнику свій сад для оброблення, то садівник, поки він тримає сад, повинен з прибутку віддавати газ саду дві третини, а він може взяти одну третину. Хамса Васетин, якщо садівник сад не обробляв і зменшив прибуток, то садівник повинен відміряти прибуток від саду, як його сусіди. Хамса Васетин, якщо людина взяла гроші в Тамкара, і Тамкар цей притискає його, а йому нічим заплатити борг, і він віддав Тамкару свій сад після запилення. І сказав йому, фініки, скільки їх буде в саді, ти забереш на своє, за своє срібло, то Тамкар не повинен погодитися. Самє мого муття, крашення рудова вогня, я врятую наших дітей, сніва човця, хиблих дітей, затамєвого буття, крашення, рудова вогня, я врятую. Наших дітей від приїжджайся дрункам Тому Фініки, скільки їх буде в саді, ти забереш на своє, за своє срібло. То там кар не повинен погодитися, тільки газ саду повинен. Зібрати фіники, скільки їх буде в саді, і срібло з його відсотками, відповідно до його угоди, він повинен сплатити там кару, а інші фіники, що будуть у саді, повинні забрати тільки азда саду. Уахат уасабін, якщо людина віддає зерно, срібло або інше добро за будинок, повинності що належить його сусіду, то все, що він купив, він втрачає, а будинок він повинен повернути його в газді. Якщо ж це не будинок повинності, то він може його купити. За цей будинок він може віддавати зерно, срібло або інше добро. Саманява Сибін, якщо мешканець цілком заплатив газді будинку оренду плату за рік, а газда будинку накаже мешканцю виїхати до витікання його повного терміну, то так як газда будинку виселив мешканця до повного витікання терміну, срібло, що мешканець дав йому, він втрачає. Саманія уа, саманін. Якщо тамкар дав зерно в процентний борг, то він може взяти за один гур одну п'яту зерна, як відсотки, якщо він дав срібло в процентний борг, то за один сикль срібла він може взяти одну шосту сикль і п'ять ще Відсотки ти сова Якщо людина, що взяла в борг під відсотки, не має срібла для повернення боргу, а має тільки зерно, то дотримуючись. Гетьманському гетьманського уставу тамкар повинен взяти в якості відсотка 100 к за один гур зерно. Ти син, якщо тамкар відмовиться і перевищить відсоток у 100 к зерна на один гур або сріблом одну шосту сикля і 6 на 1 сіклі візьме підвищений відсоток, то він втрачає все, що дав у борг. Салата у син, якщо там кар, що дав у борг під відсотки, і отримав частину суму боргу зерном, відповідно до того, скільки він взяв, не зазначив зменшення боргу. І не написав додаткового документа або додав відсотки до основної суми боргу, то цей там кар повинен повернути подвійну кількість зерна, отриманого ним. Арбата сім. Якщо Тамкар дав у борг під відсотки зерно або срібло і коли він давав у борг, він дав срібло малою гирею або зерно малою мірою, а коли одержував борг, він прийняв зер... зерно срібло великою гирею і зерно великої міри, то цей Тамкар Втрачає усе, що він дав у борг. Хамсова Тисин. Якщо там кар дав зерно або срібло в борг під відсотки без державного контролера, то він втрачає все, що дав. син, якщо людина взяла в Тамкара зерно або срібло, і немає зерна або срібла, щоб повернути, а має тільки інше рухове майно, то усе, що він має у своїх руках, він може віддавати своєму Тамкару, як тільки він це принесе при свідках. Тамкар не може відмовлятися, він повинен, повинен прийняти. Тисава, тисін. Якщо людина дасть людині срібло в порядку товариства, то прибуток чи збиток, який буде, вони повинні перед богами розділити порівну. Не. Якщо тамкар дав шамалуму срібло для продажу і покупки і послав його в торгову подорож, а шамалум у шляху срібло витрачав, то якщо там, куди він відправився, він дістав прибуток, він повинен порахувати відсотки на все срібло. Скільки він узяв. І дні його вони повинні порахувати, а після він повинен сплатити своєму тамкару. Вахат ва ні. Якщо там, куди. Він відправся, він не одержав прибутку, то срібло, що він взяв, шамалум повинен подвоїти і віддати Тамкару. Якщо Тамкар дав шамалуму срібло без процентів і той потерпить збиток там, куди відправиться, то він повинен повернути Тамкару тільки основну суму. Мєва фалата. Якщо на шляху ворог відбере в нього все, що він віз, то Шамалун повинен поклястися, даш богам і бути вільним від відповідальності. Мєва Арба. Якщо Тамкар дав Шамалуму для продажу зерно, шерсть, олію або всяке інше добро, то Шамалум повинен порахувати срібле, повернути Тамкару. Шамалум повинен отримати документ з печатю на срібло, котре він дав Тамкару. Мєохамса. Якщо Шамалум був неуважний і не отримав документ з печатю на срібло, що він дам Тамкару, то срібло без документу до рахунку не буде зараховано. Мєохамса. Якщо Шамалум візьме у Тамкара срібло і заперечить, що перед своїм Тамкаром це перед цим Тамкаром, то цей Тамкар повинен викрити Шамалума перед Дашбогом і свідками у одержанні срібла, і Шамалум повинен віддати Тамкарами срібла, яке він взяв у потрійними розміри. Особа, якщо Тамкар довірив Шамалуму, а Шамалум повернув самому Тамкару все, що Тамкар дав йому, але Тамкар заперечив усе, що Шамалум дав йому. То цей шамалум може обвинувати Тамкара перед Дажбогом і свідками і Тамкар, тому що він із своїм шамалумам сперечасу повинен віддати шамалуму усе, що він одержав від нього. У шестиразовому розмірі. Якщо шинкарка не приймала зерно в якості плати за секеру або приймала срібло великою гиреєю, або зменшували відношення вартості секера до зерна, то цю шинкарку потрібно звинувати кинути її у воду. Мєва тиси, якщо у будинку шинкарки замовляються злочинці, вона не схопить цих злочинців і не приведе до дверця, то цю шинкарку треба вбити. Мєва ашера. якщо нодітум чи ентум, яка не живе в монастирі, Відкриє шинок чи відійде в шинок для пиття секери, то цю вільну жінку потрібно спалити. Міауа Ахдаш! Якщо шинкарка дала в борг 60к пива, то під час збору врожаю вона може одержати 50к зерна. Міауат наш. Якщо людина, знаходячись в шляху, дав комусь срібло, золото, дорогоцінні камінь або інше майно, то в нього на руках і послав його для доставки на місце, а ця людина все, що було послано з ним, там, куди було послано не віддав, а забрав собі, то газда посилки може обвинувати цю людину в тому, що той не віддав осього, що було послано з ним. І ця людина повинна буде віддати газді посилки все, що йому було дано у п'ятикратному розмірі. Мієв флотаж, якщо людина має за людиною борг зерном чи сріблом і без відомо господаря, зерна візьме зерно з житниці чи з току, то цю людину не потрібно звинувати в тому що. Ще сріблом. А взяв його закладника в заставу, то за кожного заручника він зобов'язаний відважити одну третю міни «Срібла». Якщо людина має за іншою людиною борг зерном чи сріблом і буде тримати його закладника, а закладник помре в будинку людини, що взяла його в заставу по своїй долі, то це не є основою для претензій. Мія висота, якщо закладник помре в будинку людини, що взяла його в заставу від побоїв чи поганого обходження, то Газда Заруччика повинен звинувати свого Тамкара, якщо взяти в син людини, то потрібно вбити його сина, якщо раб людини, то повинен відважити одну третю міни срібла, також торчає все дане й одним уборок. М'ява Себаташ, якщо закладник помре у будинку того, хто взяв його в заставу від побоїв чи Чепанова Стална, то Газда закладника має звинувати свого Тамкара, Якщо взяти у заклад син людини, то треба вбити сина Тамкара. Якщо він раб людини, Тамкар повинен відважити одну третю міна срібла, а також втрачає все дане ним у заклад. Не монтаж. Якщо раба або ж рабиню він віддав у Кабалу, то Тамкар може передати їх далі, продати їх за срібло і не повинен бути оскаржений по пазові. Мія ватаса, якщо людина має на собі борг і віддасть срібло свою рабиню, що народила йому дітей, то власник рабини може відважити срібло, який відважив йому і викупити свою рабиню. Мія ваш якщо людина віддасть своє зерно на зберігання в будинок інший, і зернові кладові виникне нестача. Чи господар будинку, відкривши житницю, візьме зерно, чи зовсім заперечить, що зерно зсипане в його будинку чуже, то господар зерна повинен, клятно, вказати перед «даш Богом своє зерно» і господар будину, будинку повинен віддати господарі зерна, взяте ним зерно подвійно. Якщо людина зсипала зерно в будинку іншої людини, то за кожен гур зерна він повинен сплачувати 5к зерна в рік, як орендну плату за сипання. Ні, Ні не ва, якщо людина віддасть іншій людині на зберігання срібло, золото чи щоб то не було, то вона повинна пред'явити свідкам все, скільки вона віддає, заключити договір і може віддавати на зберігання. Мія Салата Якщо він дав на зберігання без свідків від договору, там, куди він віддав назбереження, на не це заперечить, то по такій справі не може бути відшкодування. Мія Арба Якщо людина віддасть людині на зберігання срібла, чи щоб то не було перед свідками, і той. Відіпреться перед ним, то цю людину потрібно звинувати, і вона повинна повернути все, від чого відіралася подвійно. Хам Савашрін, якщо людина віддала свою річну збережня, а там, куди він віддав, його річ пропала разом із речами Газди або через підкоп, або через пролам, то Газда, що був необережний і загубив річ, що йому дали, повинен відшкодувати газді майна. Газда може розшукувати свої речі і забрати у свого злодія. М'яси товариш ж якщо людина, у якої нічого не пропало, скаже, у мене пропало щось, і заставить забрати своїх сусідів, то його сусіди повинні хляти на звинувати його перед Дажбогом у тому, що в нього нічого не пропало, не пропадало, і він повинен віддати сусідам подвіне те, на що він претендував. Ні, ваш ринок, якщо людина протягне палець проти енту або жінки чоловіка і не доведе обвинувачення, то цю людину потрібно перед, повернути перед суддями, а також обрити йому візки. Ні, сама не ваш ринок, якщо людина візьме жінку і не заключить письмовий договор, то ця жінка не дружина. Якщо дружина чоловіка застане лежачи з іншим чоловіком, то потрібно їх зв'язати, кинути воду. Якщо азда дружина збереже життя своєї дружині, то і цар збереже життя своєму рабу. Міа Якщо чоловік звалтує жінку, яка не пізнала чоловіка, і живе у будинку свого батька, і ляже на Ілона, а його скоплять до цього чоловіка треба вбити. Ця жінка звільняється від відповідальності. «Мія вахатва саратін, якщо дружина чоловіка звинуватить, звинуватить під чоловік, а лежачу з іншим чоловіком її не заставить, то вона повинна промовити клятву перед Даш Богом і повернутися в свій дім». Міє! Сненуа салатін! Якщо проти жінки чоловіка буде притягнути палець через іншого чоловіка. Але лежачи з іншим чеками її не застали, то для свого чоловіка вона повинна кинутися в річку. Міє, салата валатіння. Якщо людина була взята в полон, а в його будинку є їжа. То його дружина повинна дозвільнити чоловіка берегти своє тіло. У будинок іншого вона не повинна вступити. Якщо ця жінка не берегла своє тіло і вийшла в будинок іншого, то цю жінку повинна винувати і кинути її у воду. Ні арбава салатин, якщо чоловіка буде взято в полон і в його будинку немає засобів для існування то його жінка може вийти в дім іншого. Ця жінка не винувана. Мія! Хамсава салатіна. Якщо людина була взята в полон, в його домі немає засобів для існування, і тому його жінка видала в дім іншого, і народить дітей, а потім чоловік повернеться з полону до своєї общини, то ця жінка повинна повернутися до свого першого чоловіка, діти йдуть до їх батька їх батьками. «Мє-сі-тава-салатіна», чи чоловік кинув своє поселення і утік, і після нього його дружина вступила в будинок іншого, то якщо ця людина повернулася і захотіла взяти свою дружину то, то тому, що він зниктував своє поселення і утік, дружина втікає, чи не повинна повернутися до свого чоловіка. «Мє-сі-бава-талатіна», якщо людина захоче залишити шугетом що родила йому дітей, або ж Надітом, що дала йому дітей, то цій жінці повинні повернути їй придана, а також їй повинні дати половину поля саду і майна, і нехай вона ростить своїх дітей. Після того, як вона виросте своїх дітей, їй повинні дати, як одному спадкоємцю частку, у всьому, що було дано її дітям, а потім чоловік, що їй сподобався, може взяти і заміж. Міаса Маніва та Якщо чоловік покидає свою першу дружину, що не народило йому дітей, то він повинен віддати їй срібло в сумі її викупу, а також поповнити її придана, принесене з дому її батька і може покинути її. Мія Тісева Салатін, якщо викупу не було, то він повинен дати їй одну міну срібла за залишення. Міарбаїн. Якщо він мушкетом, то він повинен дати їй одну другу. Міне срідла, срібла. Якщо дружина, яка живе у будинку чоловіка, захоче піти і стане розтринкувати, розгоряти свій дім, ганьбити свого чоловіка, то її треба звинуватити. Якщо чоловік вирішить кинути її, він може кинути її, він може її у дорогу не давати ніякої плати. Якщо чоловік вирішить не кидати, то він може взяти шлюб з іншою жінкою, а та жінка повинна жити у домі свого чоловіка як рабиня. Мє, хмейн ва арбайін. Якщо дружина зненавить свого чоловіка, скажімо, не торкайся мене, то потрібно дослідити її справи і серед її сусідів. Якщо вона доброчесна і безвадна, і чоловік ходить з дому, і дуже ганьбитий, то ця жінка не винувата, і вона може взяти своє придане і піти в дім свого батька. Мє, якщо вона не і ходить з дому, розорює свій дім, а не свого чоловіка, то всю жінку потрібно кинути в воду. Якщо чоловік візьме шлюб з безплідною кубітою, ця безплідна кубіта дасть своєму чоловіковому рабиню і створює таким чином дітей, а цей чоловік захоче взяти наложницю, то цього не треба дозволяти цьому чоловіку, він не може взяти наложницю. Якщо ще візьме заміж безплідну кубіту, то вона не дасть йому, йому мати дітей, і він наміриться взяти собі наложницю, то цей чоловік може взяти собі наложницю і вести її в свій дім, ця наложниця не повинна рівнятися з безплідною жінкою. Ні, сито якщо чоловік візьме заміж безплідну жінку, вона дасть симчиковому чоловіку рабині. І та народить дітей, а потім ця рабиня стане рівняти себе зі своєї своє господині, то так, як вона народила дітей, і господин не може віддати її за срібло, вона може накласти на неї знак рабства і прирахувати до інших рабинь. Ні, сіба в якщо вона синів не родила, її господиня може продати її за срібло. Ні! Якщо людина взяла дружину, а її осягнула прокази, і він захоче взяти іншу, то він може взяти, але свою дружину, що осягнула прокази, він її не повинен покинути. Вона може жити в його будинку, що він збудував. І поки вона жива, він повинен її утримувати. Ні! Якщо ця жінка не згодна жити в будинку свого чоловіка, то він повинен відшкодувати їй і придане, що вона принесла з будинку свого батька, і вона може піти. Іроса, Ісуса, й на серця, В чорна суміші графена, Раю спалахи життя. 100 000 Хто к твоєї землі Зі рожки Оріонської раси Вони всіляли з тіла людей І прибивали спочатку ті А потім любов їх гнів Гіднівські сумління Без Богу Свої безкровлі захоплення з небес Ніхто їм не берече Тільки стаків гомони зложив сложив як хрест Гряне битва Воздух повниться грозой Гряне битва Для землі бой Має волі в очах землян, Вони під впливом чужих команд, Нищать власти ДНК, Закривають бізнес. Радіє космос, розвічен мит. Небесна сотня лежить в крові, Але йдуть в останній бій. Все нові герої. Зоряної Сколи склоріани Перонас поведе в жбі з рептильнею Ряне битва Воздух повнеться грозой Ряне битва Для землі останній бой І роса, і сльоза Домовиной на серця, в чорной суміші графена, рают кров'ями З земною незоряною Сколицькі оріани Перо нас поведів в бій з ордою Гряне битва Воздух повниться грозою Гряне битва Для землі остайні on well, І вона може піти. Міа Охамсін, якщо подарує свої жінці полосад сад, будинок чи рухове майно. І цей документ спочатку, то після смерті чоловіка і діти не можуть вимагати від неї нічого посуду. Мати може віддати те, що буде після неї своєму сину, якого любить. брату вона не повинна. Не, Вахад Вахамсін, якщо жінка, що живе з будинку людини, зобов'язала свого чоловіка і змусила його віддати документ про те, що кредитори чоловіка не скопить, і якщо ця людина мала на собі процецепний бордо до того, як він взяв у дружину цю жінку, її кредитор не може скопити його дружину. А якщо ця жінка мала на собі процецепний бордо до того, як вона вступила в будинок, людина, кредитор, не може скопити її чоловіка. Не! Якщо після того, як ця жінка вступила в будинок людини, на них з'явився відсотковий борг, то обидва вони повинні відповідати там кару. Міа Салата Вахамсін. Якщо дружина чоловіка дозволила вбити свого чоловіка заради іншого чоловіка, то цю дружину потрібно посадити на кіло. Мія Арба вахамсін. Якщо людина зґвалтує свою доньку, то його повинні вигнати з його общини. Мія Хамсава Хамсін, якщо людина вибрала своєму сину наречену, його син пізнав, а потім він жив за її рахунок і його скопили, то цю людину повинна злязати і кинути його у воду. Мія Ситава Хамсін, якщо людина вибрала своєму сину наречену, його син... Що не пізнав її, а сам жив за рахунок, то він повинен відварити їй одну-другу міна срібла і відшкодувати все, що вона принесла з будинку свого батька, а потім її може взяти в дружини чоловік, що її по серці. Сиба, Охамсон, якщо людина жила за рахунок своєї матері після смерті батька, тиха бог повинні спалити. Міє ти якщо чоловік, який приніс шлюбний дарунок у дім свого тестя, віддав викуп, зверне свій погляд на іншу жінку і скаже своєму тестові, я не візьму твою доньку, то батько дівчини може забрати все, що йому було принесено. Мівасетине, якщо людина принесе у дім свого тестя шлюбний подарунок і віддасть викуп. А потім батько дівчини скаже, я не віддам тобі моєї доньки то він повинен повернути подвійне все те, що було принесено йому. Міа вахат у якщо людина послала в будинку своїй отесті шлюб на пожертвування і дала викуп, а потім Рівний йому по положенню перевершив його дарунками, і сказав, ти не бери мою доньку, то все, скільки йому було принесено, він повинен подвоїти і дати газді жінки, а Рівний йому не повинен взяти в дружини його жінку. Міа! якщо чоловік візьме собі дружину, вона народить йому дітей, а потім ця жінка помре, то і батько не може пред'явити претензій на її приданне. Її приданне лежить тільки дітям. Якщо людина взяла дружину, а вона не народила йому синів і померла, то якщо у викуп, що ця людина принесе в будинок свого тестя, його тест Йому повернув. Її чоловік не може придивити позову з приводу приданого цієї жінки. Її придане лежить тільки будинку її батька. Міа Арбаситин, якщо його тест не повернув йому у викупу, то з її приданою він може відняти стільки, скільки складав її викупу. а потім він повинен повернути її приданим в будинок її батька. Мія хамсова сетин. Якщо чоловік подарує своєму спадкоємцю приємному його очах поле, сад чи будинок і напише йому документ спочатку після того, як його батько помре. Коли брати почнуть ділитися, він повинен взяти подарунок, даний йому батьком, І поверцьову вони повинні розділити надбання батьківському, батьківського дому порів. М'я сіт сітін, якщо сітінь, якщо взяла дружину для синів, а, яких він мав, а малолітньому сину він дружину не взяв. то Коли брати будуть ділитися після того, як батько помре, і з майна, що в будинку їхнього батька вони повинні визначити своєму малолітньому брату, що не взяв собі дружину срібля для викупу, понад його час, дати йому можливість взяти собі дружину. Мія особа у вас є якщо чоловік <ривіт> візьме собі дружину, і вона народить йому дітей, а потім ця кубіта помре, і після її смерті він візьме собі іншу дружину, і вона також народить дітей, то потім, коли батько помре, діти не повинні ділитися по матерям. Вони повинні взяти придання своїх матерів і розділити надбання батьківського дому порівну. Ні, сама не Якщо батько захоче вигнати свого сина, скаже суддям, я виганяю свого сина, то судді мають вивчити його справу. Якщо син не здійснив тяжкого гріха, достатнього для позбавлення спадщини, то батько не може позбавити його спадщини. Мія ти са якщо він здійснив стосовно батька тяжкий гріх, достатньо позбавлення його спадщину, то вони повинні на перший раз простити його. Якщо ж він здійснив тяжкий гріх вдруге, то батько може позбавити свого сина спадщина. Мія вас собі, якщо чоловікові його дружина родить дітей, і його рабиня також народ йому дітей, і батько за свого життя скаже дітям, яких народила йому рабиня Мої діти. Зарахуючи до дітей і дружини, то після того, як батько помре, діти дружини, діти-рабині повинні ділити між собою надбання батьківського дому порівну. Спадкоємець, син дружини, при розподілі має вибрати і взяти свою щастку першим. Мій охотно особливо, якщо батько при житті не скаже дітям, яких народила йому служниця, мої діти, то після того, як батько помре, діти служниці не можуть ділити з дітьми дружини надбання батьківського дому. Служниця її діти повинні бути відпущені на волю, діти дружини не можуть підявити до дітей служниці претензій до... про перетворення їх в рабів. Дружина треба своє придання і долю вдови, яку її дав і відписав, її, посередниць... її посередництвом документи і... її чоловік, і буде жити в помешканні свого чоловіка, користуватися всім цим, поки жива, але не може віддавати за срібло все, що залишиться після неї, належить тільки її дітям. М'ятне новосибільних, якщо їй чоловік не подарував їй дарунка, то вона повинна отримати часку з майна будинку свого чоловіка, як один сподкоємець. Якщо її сини стануть її утискати заради того, щоб вигнати її з будинку, то судді повинні роздивитися її справи і накласти кару на синів. А Ця жінка не зобов'язана піти з будинку свого чоловіка. Якщо ця жінка захоче піти, то дарунок, що її чоловік подарував їй, вона повинна залишити синам своїм. А при дана будинку свого батька вона може забрати. І чоловік, що її по серцю може взяти їх в дружини. Мія Салата Восибін, якщо ця жінка там, куди вона вступила до нового чоловіка, родила синів своєму новому чоловіку, а потім ця жінка померла, то їй Придана повинна поділити старі, нові сини. Мія Арба Восибін, якщо своєму новому чоловіку вона народила синів, то їй Придана може забрати тільки сини першого чоловіка. Мія Хамса Восибін, якщо раб палацу, якщо слуга Мушкенома візьме заміж доньку людини, і вона народить дітей, то господар слуги не може придивити претензії до дітей доньки цієї людини про перетворення їх на слуг. Якщо слуга палацу або слуга Мушкенома візьме заміж доньку людину, і вона, коли він брав її заміж, вийшла в дім слуги народу чи раба Мушкенова з Придана. Зі свого батьківського будинку і згодом після того, як вони поселяться разом, створять дім і придбають трохове майно, згодом або раб палацу, або слуга мушкенума помре, то донька людини повинна отримати своє придане, це ще чоловік її. Її і вона сама набула з того часу, як сілилися разом, потрібно розділити на дві частини. І половину повинна отримати господар-слуги. Половину повинна отримати донька людини для своїх дітей. Якщо в доньки людини не було приданого, то все ще чоловік її. Її і вона сама набула з того часу, як сілилися разом. Потрібно розділити на дві частини. І половину повинна отримати господар-слуги. Половину повинна отримати донька людини для своїх дітей. Мія Сіба якщо вдова, сини якої ще мали, якої ж, сини якої ще маль-малі, захоче дружитися з іншим чоловіком, то без відома судді вона не повинна одружуватися. Коли вона буде одружуватися, судді повинні роздивитися справи і старого чоловіка. І будинок, і старого вони повинні передати новому чоловіку цій жінці, а також зможе їх зробити документ. Нехай вони Мечка родила сім синіх на панщині Паде нагорувала, Один божий день не дали нічого, Залишився тільки млечний збанок, Вона наказала своїм синам Не чіпати млека краплю, А засипати його горісним брошном, Кліп збіктий на сонську ватри! Пізна у Додому не побачила ні молока, ні хліба, страшних нім надій так не напала. О, борнилися з мерку руки. Жінка заволала, як могла вода, моль пою кровінушку проклясти. Вороня діавгулітила, взярений простір. Залишивши батькою зітою Від серця к сонцю застегів Бо руде торбії, рушить ердіни стопи Коли сльози моря л'є, крижа не злими Без кідах утворюють кішталеми озера Відверте, як сонцю зацінів, Вона руде, скорби, рушить, Ердіни, стопи, жалю, не знайти їй з тупакою, Ніколи не варнеся бороня з Блага Морена, не сміти мовчати, Три Боже, що дланю тримаєш вітри, Недити, о Бог, кров'ю славту, Недолених долею, руки в цей дім. Тільки таста звичня вирушила знайти Твоїх улитіших у сварху братів Хтось тігдаш по іскрі Богу залетів Доки стриє не порадив Сам по перебалу є їх тіла І вони не можуть смерти Доки крові борошна не окропиш щоб ви, брата, були радос, Пісні сироксяють так на пісні, А я на городу лехав, океїнській, Воно буде тягнутись на небе, В нецтво рога серця, кмекс моїх друзів, Пісні сироксяють так на а локтичний бунт паструє усіх нас. Кожарий палец, злый критикул зем'я, Що не може розвідати нас. Срібла вони не можуть. Покупальщик купує своє вдови втрачає своє срібло і зобов'язаний повернути майно його газди. М'я сама не особливі, якщо жриці Ентум, Надитум або ж Зікрум, який її батько дав спадщину, написав її документ. У документі, що він її написав, він зазначив, що після його смерті віддавати, що залишиться, куди її заводна і не дозволив їй чинити бажана, то після того, як батько помре, її поле, і сад може забрати і брати, і по розмірі, і частки вони повинні давати їй видачу зерном олії і шерстю, і задовольняти її серце. Якщо ж брати надали їй віддачу зерном олії і шерстю по розмірі її частки, не задовольнили її серце, вона може віддати своє поле, і сад землеробу, якому захоче, і землероб буде її, і її, землероб буде її утримувати полен садом і всім, що батькою дав її вона може користуватися поки жива, але вона не може продати це за срібло, задовольнити вимоги іншої людини. Її спадкова частка належить тільки її братам. М'ятис Савасабін, якщо зжирить ентум, надітом чи зікром, який її батько дав спадщину і написав документ спочатку, він записав в написаному для неї документі, що вона може віддати те, що залишиться після неї, куди захоче, надасть їй вільне розпорядження то після того, як батько помре, вона може віддати, що залишиться після неї, куди захоче. Її брати не можуть нічого вимагати від неї по суду. Міаз власаманін. Якщо батько не дав спадщину своєї дочці доньці, живучи в осеріна дітум або ж зікрум, то після того, як батько помре, вона повинна одержати частку в мені будинка її батька. Як один спадкоємець може користуватися нею, поки жива після її смерти. це належить тільки її братам. М'я вахат ласаманін, якщо батько присвятив Богу надітом ка Кадіштум або ж машитум і не дав її спадщину, то після того, як батько помре, вона повинна одержати з майна будинкою батька, одну третю своєї спадкової частки може нею користуватися, поки жива після її смерті. Це належить тільки її братам. М'я вахат ласаманін, батько не дав спадщину своїй доньці, Надітом Бога Мардука Вавилонського і документи з печаткою. не написав їй, то після того, як батько помре, вона може одержати разом із своїми братами одну треті своєї спадкової частки, а повинність вона не зобов'язана нести. Надітом Бога Мардука може віддати те, що після неї залишиться, куди вона захоче. Міасалатова Томанін, якщо батько дав спадщину своїй доньці, доньці, що побувала наложницей Шугетом, видав її заміщ, написав її документ із спечаткою, то після того, як батько помре, вона не повинна взяти участь у поділі майна в будинку їм батька. Міє арба власманіна, якщо людина не дала спадщину своїй доньці, що побувала наложницей Шугетом і не видала її і не видала її заміж, то після того, як батько помре, її брати повинні дати її спадщину відповідь до надбання будинку батька і віддати її заміж. «М'я хамсавасаманін», якщо чоловік установить малолітнього, який не знаходився у надбані і виростить його, то цього вихованця не можна вимагати назад посуду. у сітавасаманін», якщо чоловік усиновить малолітнього, а коли він його вже взяв то дізнається про свого батька і своєї матері, то це вихованець може порнутися в будинок свого рідного батька. Мє! Сіба вас, Аманіне! Якщо людина встановить неповнолітнього, які, яким нехтують, і виросить його, то цього вихованця не можна вимагати назад через суд. Мія Томань на вас, Аманіне! Якщо якийсь ремісник візьме малолітнього на виховання, навчить його свого ремесла, і то, то його не можуть вимагати назад через суд. Якщо він не навчить його своєму ремеслу, то цей вихованець може повернутися у дім свого батька. Мієво та син, якщо чоловік виростить малолітне якого він установив, але перерахує його до своїх дітей. То це вихованець може поронитися втім свого батька. Мія Охтута син, якщо людина, що встановила малолітнього і кот котрого виростила, той працював його будинку, а потім завела рідних дітей, побажала відкинути вихованця, то цей приймальний син не повинен піти холіруч. Примальний батько, що виховав його, повинен йому дати свого рухового майна. Одну третю свого спадкового а потім той повинен буде піти із поля, садою дому він може йому нічого не дати. Мяу! не отасіник, що установлений євнухам, або усуновлений зікром, тобто жирі себе, скара своєму батькові, що виростив його, або матері, яка виростила його. «Ти не мій батько, або ти не моя мати, то йому треба відрізати язик» Мя! Вплатувати син, якщо приємник Євнуха або ж приємник Зікрум дізнався про будинок свого рідного батька І зненавидав приймального батька, що виховав його Або приймального мати, що виховав його Пішов в будинок рідного батька, то йому повинні вирвати око Мія арбавати син, що людина віддала свого сина годувальниці, а цей син помер на руках у годувальниці. І годувальниця це безгода його батька і о матері підмінила його іншим, то її повинно обвинуватити. І тому, що вона безгоду його батька і його матері підмінила дитину, їй повинна відрізати груди. Мія хамствовати син, що син вдарить свого батька, то йому потрібно відрізати пальці. Міе сітвати син, якщо людина пошкодить око якоїсь людини, то потрібно пошкодити їй око. Міє, сібавати син, якщо вона зламає кіску людину, то потрібно зламати її кіску. Міе, тамана син, якщо вона пошкодить око мушкенама, чи зламає кіску мешкенам, то вона повинна відважити йому мінус срібла. Мія ти савати якщо вона пошкодить око раба людини, чи зламає кіску раба людини, то вона повинна відважити половину його купівельної ціни. М'єтен. Якщо людина виб'є зуб людині рівної особи, то потрібно вибити її зуб. Міе! Оха того якщо вона виб'є. Зуб у мошкеному, то вона повинна виважити одну третю міни срібла. Не інвольнете. Ну, Якщо людина вдарить по щоці іншого вищого за положенням, ніж вона сама, то потрібно на зборах вдарити її 60 разів батагом з валової шкіри. Долаково <залата ва> мітен, якщо хтось з людей вдарить по щоці когось рівні собі, то вона повинна відважити їй міну зрібла. Міамітен, якщо мишкеном вдарить по щоці мишкеному, то він повинен відважити 10 циклів срібла. Хамсаво Мітен, якщо слуга людини вдарить по щоці когось з людей, то потрібно відрізати йому, йому вуха. Сити у амітен, якщо людина вдарить людину в віці і нанесе їй рану, ця людина повинна кластися. Я вдарив його ненавмисно. А також сплатити послуги лікаря. Сити у амітен, якщо той помре від її боїв, то він повинен відважити одну, другу міну срібла. Сама не вометен. Якщо потерпіли хтось з мушкенами, то вона повинна відварити одну третю міну срібла. Тисне вометен. Якщо людина вдарить доньку людини за подія викидання її плоду, то людина повинна заплатити за її плід 10 стиклів срібла. Мітенво ашера. Якщо ця жінка помре, то потрібно вбити і доньку людини. Агдашо Мітен, якщо вона заподіє побоями доньці мушкенма, викид плоду її, то людина повинна відвертити п'ятсіків сліпа. нашого мітеля, якщо ця людина помре, то людина повинна відварити одну-другу срібла. Слада, що якщо людина вдарить служницю у людини і заподія викиде її плод, то вона повинна відварити два стіля срібла. Арбота, що вміє. якщо це помре, то вона повинна відварити одну третю міну срібла. Хамста, що мітельник, зробить людині тяжкий надріз бронзовим ножем і вилікує цю людину, або знімає більмо людини бронзовим ножем і вилікує око людини, то він повинен одержати 10 сиклів срібла. Ситаж омітен. Якщо хорий хтось з, з мушкенами, то він повинен отримати 5 сиклів срібла. Якщо хорий Слуга людини, то господар слуги повинен віддати лікарю від два сікля-срібла. Якщо лікар зробить людині важкий надріз бронзовим ножем і заподіє смерті людині, чи зніме більмо людини бронзовим ножем і пошкодить око людині, то йому потрібно відрізати пальці. Теса, те все, що що лікар зробить важкі надріз бронзовим ножем. Слуги му! I'm інфікована. Я інфікована. I'm я інфікована твоїм генобом. Ще я твій лікар! Щела я твій тато! Шала майже вмерла! Масочку вдягни! Я інфікована твоїм геномом! Я інфікована твоїм геномом! І навряд чи я колись вилікуюсь! І навряд чи я колись вилікуюсь! Ну, скажи, чому, чому? Гуля, така першила ДНК! Це банана стипус, це банана стипус, бати що ти чуєш, я, казав я на заупав, я не карав. Типус тебе вбитий, і не можу вийти, борз, борз, І не можу вийти борз, борз, бо, бо, я не можу вийти ворозно. Чи він на Тенкату, чи Бустергенк міни? Те з мене маніпулює зміни, що нарати. Єдина вправа має наслідувати твою ганьку. Навіщо ти колола за кула долечку скайдали? о о No! Те саме, що якщо лікар зробить важкі надріз бронзовим ножем, слуги мушкенами, і запад його в смерть, то він відшкодує, відшкодовуватиме слугу за слугу. Мітен вашрін, якщо він зніме бронзовим ножем його більмо і пошкодить його око, то він повинен відварити сріблом половину його купівельної ціни. Мітен вахат вашрін. Якщо лікар зростив зламану кіску людини або ж вилікував хорий суглоб, то хвори повинен заплатити лікарю 5 сіклій. Срібла. Метен 20. Якщо це син мушкенамо, то він повинен заплатити 3 сикля срібла. Метен салатова 20 Якщо це слуга людини, то газда слуги повинен заплатити лікарю два сикля срібла. Якщо волячий або ж ослиний лікар зробив важку операцію волові або ж віслюку і спас його, то власник вола або віслюка повинен заплатити лікарю одну шосту сикля срібла його найману плату. Мітен Якщо він зробив важку операцію волові або ж ослу і убив його, то він повинен заплатити власнику вола або ж осла 1,4 його покупної ціни. Мітен Якщо цирульник без відома господаря слуги збріє арабський знак не з свого раба, то цьому цирульнику потрібно відрізати пальці. Метен Сіба Вашильник, якщо людина обмане цирульника, і той збріє арабський знак на свого раба, то цю людину потрібно вбити і закопати в його воротах. Цирульник повинен поклятися. я зберив ненавмисно і буде вільний від відповідальності. Мітен сама <саманівашрін> якщо будівельник побудує людині будинок і завершить його їй, то та повинен дати йому в подарунок два стікля срібла за кожний сар площі будинку. Мітен те <тетісяваашрін> якщо будівельник побудує людині будинок і зробить свою роботу наміцно, так що побудова ним будинок обвалиться і заподіє смерть. Газ до будинку, то цього будівельника потрібно вбити. Митенва Салатіник, якщо він заподіє смерть сину господаря будинку, то потрібно вбити сина цього будівельника. Митенва Хатва Салатіник, якщо він заподіє смерть. Слуги господаря будинку, то він повинен віддати господарю будинку раба за раба. Мє-салатаво, якщо він пошкодить з добуток, то він повинен відшкодувати все, що він пошкодив за те, що побудував будинок немісно, так, що він обвалився, повинен відбудувати обвалений будинок за свій рахунок. Солата Мітен Солята Варсалатін. Якщо будівельник побудував людині будинок неміцно, і сина обрушилася, то цей будівельник повинен змістити стіни з власних засобів. Арба Мітен та Латін у арба. Якщо човняр спорудив людині судна, але свою роботу зробив надійно, і це судно розсохнулося у тому ж році, аби воно мало іншу хибу. То човняр повинен це судно розібрати з власних засобів, зробити травке і віддати судовласники міцне судно. Мітен Талатінохамсе, якщо човняр спорудить людині судна і зробить свою роботу надіна, так що судна в тому ж році почне текти, що отримає інший недолік, то Човняр повинен зламати це судно, зробити місцевий на свій рахунок, віддати міцне судно, господарі судні. Мітен, сідного та латін. Якщо людина віддала своє судно в оренду човнору, а човняр був недбайливий, то пив судно, а то погубив, то човняр повинен відшкодувати судно. Газні. Мітен, сідного та латінного. Якщо людина наймає, човня рає судня, завозить його хлібом, повною олією фіниками, чи яким би то не було вантажем, а цей човняр буде необережним. І потопить тобі чи пошкодить те, що знаходиться на ньому, то човняр повинен шкодувати судника, він пошкодив і все, що він пошкодив на ньому. Томання мітен, томаня салатін. Якщо човняр потопив суд на людини а потім підняв його, то він повинен заплатити срібом половину його покупного Якщо людина найняла човняра, то він повинен йому сплачувати за 6 урів зерна в рік. Якщо судне, що йде проти течі, віддарувало судно, що йде за течією, то її віток, Власник судна, чи судне було потопове, може клятина показати перед де ж Богом усе, що загинуло на його судне. Судне, яке плило щоб течії, що потопове судне, яке плило за течі, повинен відскодувати його. Його судне все загибло. Якщо людина забрала ВК в заставу, то він повинен відважити одну теретію від міни в црібах не варбаїново метель. Якщо людина наняла на один рік водобу, то наймена плати за волан 4 гора зерна, а наймена плати за корову 3 гурори зерна. Повинні дати гасню. Мітень армова варбаїн, якщо людина найме волан, або висникає в розірвеву стопу лех, збитки падають тільки на його газі. Мітен хам Саварбейн, якщо людина найме вола і спричинить його смерть неуважністю або побоївною, то вона повинна господарюві вола відшкодувати вола за вола. Мітен ситаварбейн, якщо людина найме бека, і зламає йому ногу, чи, роз, чи розсіче жило на потилиці, то вона повинна господарю бика відшкодувати. Бика! За бика! Мітен Сіба Варбаїн. Якщо людина не найняла вола і виколала йому око, то він повинен заплатити Газді, вола, половину його покупної ціни срібла. Мітен Сламання варбейн, якщо людина наняла вола і зламала йому рік, відрізала йому хвіст або ж ошкодила йому морду, то він повинен заплатити сріблом 1 п'яту його покупної ціни. Мітен тисця варбейн, якщо людина найме бика і образить вразить Дашбог так, що він помре, то людина, яка наняла бика, повинна промовити клятву Дашбогом і буде вільною від відповідальності. Якщо бик, ідучи по вулиці, зб'є людину і заподіє смерть, то це не підстава для претензій. Якщо бик, людина, битливий, і сусід заявляють що він битливий, а той не притупить йому ріг, і не спутає його свого бика, і цей бик зб'є сина людини і заподіє смерть, то вона повинна віддати одну другу міни срібла. Мітен невахамсіння, що той, хто загинув, є слугою людини, то вона повинна віддати одну третю міну срібла. Мітен салатовам сіняк, що людина найме людину для служби на своєму полі, доручній плуг. Довірити їй худобою, договором зобов'яжу її обробляти поле, якщо людина вкраде зерно чи корм, і це буде скуполо в її руках, то потрібно відрізати її пальці. Мітен Арбала Хамсін, якщо він забрав на Цей кратер від кінджалу, і серце кров струбиться жвава. Єдине з книга – коза нямки, козар панує без тоярки. О, де то ярка? було файно, що могла. я кайфую за shot luck on збиток зерна, що він вкрав. Мітен хамсила хамсінь, якщо вона віддасть худобу людині в найм, чи вкраде зерно, і таким чином не виросте зерна на полі, то цю людину потрібно звинувати, і вона повинна відмірити під час жнив по 60 кур зерна за один бур. Мітен Сітавохамсінь, якщо вона не встане сплатити те, за що вона відповідала, то потрібно розривати її на цьому полі за допомогою худоби. Мітен Сітавохамсінь, якщо людина найме зимороби, то вона повинна давати йому 8 курух либо за рік. Мітен Таманевохамсінь, якщо людина найме погонщик биків, то вона повинна давати йому 6 курух либо в один рік. Мітен Ти якщо людина вкраде плуг з оброблюваного поля, то вона повинна віддати господарю плуга 5 циклів срібла. Мітен Ва ситін, якщо він вкрав леміш або ж борона, то він повинен заплатити 3 циклі срібла. Мітен Вахат якщо людина найняла пастуха для пасіння великої дрібної рогати худоби, то він повинен сплачувати йому по 8 горів зерна один рік. Мітен Салатова Ситіна, якщо він погубив вола або ж вівцю, що було йому дані, то він повинен відшкодувати їхньому власнику вола за вола, вівцю за вівцю. Мітен, ситова... Мітен Арбова Ситіна, якщо пастук, якому була вводена велика рогата худоби і вівці для пасіння, одержав всю свою наменну плату і його серце було здоволено, зменшив кількість великої рогатої худоби, Зменшив кількість овець і скоротив приплід, то він повинен давати приплід і прибути к відповідному договору. Мітен хамстава сетина, якщо пастух, якому дано для припасу велику і малу худобу, буде нечесним, змінить клеймо чи продасть худобу за срібла, то його потрібно звинувати, і він повинен скудувати господарю в 10-кратному що вкрав великою чи малою худобою. Мітен Сібоваситин, якщо в загоні станеться дотик дешбога, чи лев б'є тварину, то пастух повинен перед дешбогом очистити себе, а господар загону повинен пробачити йому випадок в загоні. Мітен Сібоваситин, якщо пастух був недбеливий і на скотарні з'явилася кароста, то пастух, що завдав шкоду від корости на скотарні, повинен відновити пропоголів'я значної рогатори ра худоби і увесь і віддати їх власникам. Мітен – сама нова ситін, Якщо людина найняла вола для молодьби, то його наймана плата – 20к зерна. Якщо він найняв для молодьби осла віслюка, то його наймана плата – 10к зерна. Якщо він найняв ягня для молодьби, то їх наймана плата – 1к зерна. Мітен вахат Васибін, якщо людина найняла волів, віз і неман, що вів, що вів віз, то він повинен сплачувати по 10-180к зерна за один день. Мітен Нен Васибін, якщо людина найняла тільки віз, то він повинен сплачувати по 40к зерна за один день. Мітен Салатове особіння, якщо людина найме немець, то вона повинна давати йому від початку року до п'ятого місця по шість ще срібла на, на день З шостого місця до кінця року вона повинна давати п'ять ще срібла на день Метен арбово особіння, якщо людина найме якогось рівницька, то платня землекопив – п'ять ще срібла Платня всю. збита надпись, платня Ковалеєві — збита надпись, столяру — 5 ше срібла, платня Теслі — 5 ше срібла, на день вона повинна давати. Мітен Хамцева Сім'я, якщо людина найняла парес на судно, то його наймана плата — три срібла за один день. Мітен це світове, якщо людина найняла весло судно, то він повинен сплачувати в якості його найманої плати половиною ще срібла за один день. Мітен сіба Васябін. Якщо людина найняла суд наємницю 60 бурів, то він повинен сплачувати в якості його найманої плати одну шостю сикля срібла за один день. Мітен сама на Якщо людина купить раба, чи служницю, і до кінця місця він занадужить, то покупець може повернути його своєму продавцю. І цей покупець отримає срібло, яке він відважив. Мітен тися у вас сабін, якщо людина купить слугу чи служницю, і за нього попаде під позив, то по позову позиву відповідатиме тільки його продавець. Мітенва самарин, якщо людина купить у ворожій країні раба або рабиню, і коли вона прийде до країни, тобто до Вавилону, до Бовелю, господар слуги або служницю пізнає свого слугу або служницю, то якщо це раб або рабиня, діти Бовелі, їх треба відпустити на волю без срібла. Мітен вахатуасаманік, що вони сини іншої країни, то купець повинен сказати перед Дербогом кількість срібла, що він відважив, а газ, раба або рабинь може віддати там кару срібло, що той відважив, і викопати свого слугу або свою служницю. Мітенва саманінк, якщо рабська ресурма сподиня. Ти не мій господар, то той повинен викрити його як свого слугу, а потім його I've owned in my dreams, I've spread my dreams under your feet, tread softly, because you tread on my dreams, I assume you dream Preston, I'll do what I can to see they go easy on you, we both know they never go easy i'm sorry no you're not you don't even know the meaning it's just a vestigial word for a feeling you've never felt don't you see preston it's gone everything that makes us what we are traded away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 Якщо б я мав мінтя, вигаптаний зіряними фарбами стажар, калавратами галактичних шляхів, то раз вурнув би його під твої вишикані межди. А вже ж я відлюдник і мають тільки власну творчість. Я розтоливий під твоїми ногами. Ступай, дуже ніжна. Тому що ти ступаєш по моєму єдиному скарбу.